Charles Lor, Nagy Károly, Siva tagi őrjárat A kockás Pierre lelki életet él, ebből az alkalomból golyót kap a vállába. A együtt megjelenik a merénylő temetésén. Angyalka, a levegő király nője, megigazította frissen ondolált szőke haját, aztán megtömkötte a pipáját, és elgondolkodva pöfékelni kezdett. A kaszából, ahol ült, beláthatta az egész kocspát. Majdnem minden a foglalt volt, és George, a csapos és pincér, alig győzte kiszolgálni a szomjas vendégeket. Most kinyílt az ajtó, és néhány légionárius lépett be. Agyalka letette a pipát. Rúzsrudacskát vett elő a és gyorsan kirúzsozta a száját. A bevonuló légionáriusok között ugyanis ott lépkedett jellegzetes, imbolygó matrózokra emlékeztető csámpás járásával a kockás Pierre is. Pierre őrvezető egyenesen a fele kacsázott, ahonnan elbűvölően mosolygott feléje angyalka. A kockás Senki sem látta, hogy honnan. Egy szár rózsát varázsolt elő, és gáláns mozdulattal átnyújtotta a levegő királydőjének. Angyalka ismét mosolygott, kecsesebb bólintott, és a virágot szőke hajába tűzte. Azután a szájába vette a pipát, és tovább pöfékelt. A kockás Pierre a mellé húzott egy széket, és leült. Már is feldördült angyalka baritonja. – Gyorgy! Három decirumot az őrvezető úrnak! – Igenis, madám! Angyag a két hatalmas karjára hajtotta arcát, és ránézett a kockásra. – Már nagyon vártalak, Pierre! – súgta oda epedő hangon apipa pipa mögül. – Ó, hát nem jöhettem előbb, drágám! felelte álmatagon kockás. volt szolgálatos voltam, ha pedig gondolhatott, hogy mennyire szerettelek volna már látni. Halkan beszéltek, senki sem hallotta őket, Há de erre nem is volt szükség. Sidibel abeszben, kocsmai körökben Mindenki tudta már hetek óta, hogy a hatalmas termetű kockást gyöngét szálak fűzik a még hatalmasabb termetű angyalkához. Hát voltak, akik sajnálták ezért kockást. Ő maga azonban egyelőre meg volt elégedve a sorsával, és pedig még nem panaszkodott. Meghittem, beszélgettek. Angyalka a kasszában. Kockás az asztalnál. Pierre gáláns volt, sőt, majdnem költői. Csillagokról beszélt, amelyeket szívesen rakna angyalka lábai elé. Pa, csak valamivel könnyebben lehetne hozzájuk jutni. Angyalka elandalogva hallgatta, és csendesen szívta pipáját. Aztán sokat beszélt arról, hogy milyen boldog. Végre van valaki, aki megérti az ő érzékeny és gyengétségre vágyó lelkét. Olyan az én lelkem, mondta angyalka, mint egy virág, amely a szélben hajladozik. George, bozogj azzal a rummal, mert a szádra térdelek! És... De nekem, Pierre, hogy amíg te nem léptél az életembe, ez a lélek magányos és sivár. Hát, ki érthet meg egy gyöngén női lelket, amely... Mi az már, George? Mit akarsz már megint? Badám, mondta a csapos. Ez a bill? Miféle bill? A balkezes Bill, a volt birkózó. Mi van vele? Hát meg nincs pénze, vagy nem akar fizetni? Angyalka felállt. Egy pillanat, drágám, mondta Pierre-nek. Rögtön jövök, csak adjon verem ezt a disznót. Oh, hát parancsolj, mondta udvariasan Pierre. Angyalka odalépett egy sarokasztalhoz, és megállt egy szálfa termetű bikanyakú ember előtt. Na, mi az, Bill, már megint pimazkodni mersz? Kérdezte csendesen. Ó, oh, hát, mondtam, hogy nincs pénzem, madam. Már megmondtam, hogy nincs több hiteled nálam, Bill. Épp eléggel tartozol. Megmondtam, hogy többé be ne ide a pofát, ha nincs pénzed, amit egyébként úgy sem hiszek. Van pénzed, csak nem akarsz fizetni. Na, hát ebből elég volt. Így szólt angyalka. Aztán kinyújtotta a kezét, megragadta a volt birkózó mellén a kabátot, egy mozdulattal felrántotta a székről, és a következő pillanatban olyan pofont adott neki, hogy a balkezes Bill orrán, száján és fülén vérezve ájultan elterült a földön. Angyalka ekkor lehajolt. Ismét megfogta a balkezes mellén a kabátot, felrántotta a földről a több mint egy mázsás birkózót, könnyedén az agytóig cipelte, és egyetlen lendülettel kilódította az utcára. Megvetően köpött egyet utána, és visszajött. Újra elfoglalta a helyét a kasszában, és Pierrehez fordult. Hol hagytam abba, mon petit? kérdezte álmatak bosúlyjal. Ó, hát, ott, felelte Pierre. Hogy hát, ki érthet meg egy gyengéd női lelket? Angyalka tíz évvel ezelőtt még valóban a levegő királynője volt. A világhírű Elinor cirkusszal járta akkoriban Európa és Afrika nagyobb városait, mint nő. A csajnos azonban az idő múlásával lassanként elnehezedett és alkalmatlanná vált a légtornára. Angyalka akkor nő lett. Esténként megjelent a porondon, tesszínű trikójában, Mosolygott, csókokat dobált, és utána angyali szerítséggel, de kábító erővel, dugóhúzóvá hajlította a két centiméter széles és három vastag vasrudakat. Közkedvelt mutatványai közé tartozott az is, amikor a válláró lelógó bőrszalagra erősített fémtokba illesztett bele egy vasrudat, annak a tetejére ráerősítette egy ringlispilt. És felkért a közönség igen tisztelt tagjai közül nyolc úri embert, hogy foglaljanak helyet a ringliosaraiban. Amikor a nyolc úri ember helyet foglalt, angyalka megindította a Ringlish fél kézzel tartotta egyensúlyba a tartórudat, mosolygott, és a másik kezével csókokat dobált. Marokkóban történt azután, hogy angyalka szerelmes lett. Na hát, nem először, is, nem utoljára. Hatalmas izomzatával egyenes arányban állt a szíve is. Ezúttal egy filmstárbajúszú, magas és feltűnően csinos úriembert tüntetett ki a kegyeivel. A bajúsos ifjú az üdvözültek boldog mosolyával borult angyalka széles keblére, és két hónap múlva megszökött ami nem lett volna még végzetes baj, csak hát magával vitte Angyalka megtakarított pénzének a nagy részét is, körülbelül 80 ezer frant. Angyalka Tangerben érte utol a filmstárbajószost. Élénk szemrehányásokat tett neki a hűtlensége és a pénz eltulajdonítása miatt. Aztán meg. Sokat sírt, amikor a filmstár bajuszos a szemrehányások következtében, két nap múlva meghalt. Angyalkát akkor a törvényszék halállal végződő súlyos testi miatt egy évre ítélte az enyhítő körülmények figyelembevételével. Angyalka a börtönben eléggé sem viselkedett. Csak a legritkább esetekben tördelte ki az ablak vasrácsait. Na is mindössze háromszor fordult elő, hogy megverte a fokházőröket. Amikor kiszabadult, nem volt kedve tovább folytatni a mesterségét, és bel Abbezbe utazott, ahol rövid több rengés után elhatározta, hogy ő kocsmát nyit. Ez három évvel ezelőtt történt. Angyalka ekkor 43 éves volt, de még mindig szép, viruló, és igen sok derék légionáriusnak futott össze szájában anyál, amikor meglátta. Na és most, amikor a kockás Pierre először be a kocsmába, és meglátta a 103 kilós volt légtornásznőt, rögtön rájött, hogy angyalka nélkül nem lehet élni, és vagy az övé lesz a nehéz súlyú amazon, vagy ő öngyilkos lesz. Amikor ez a kemény elhatározás a fülébe jutott a levegő királynőjének, ma azonnal elhatározta, hogy ő bizony megmenti a búskomor légionista életét. Egy este, záróra után odalépett a pohár előtt üldögélő kockáshoz, és átnyújtod neki egy kulcsot. – Hát, mi ez? – kérdezte mosolyogva Pierre. – A lakásom kulcsa – mondta aggyalka. Kockás alca felderült. Másnap, takarodó után, átlépte a boldogságot jelentő küszöbött. És azóta boldog. Angyalka valóban megmentette az életét. Na jó, hát rossz nyelvek szerint ugyan a levegő királynője már sok légionista életet mentett meg így módon, de hát ezúttal csak ugyan komolynak látszott a dolog, mert angyalkán egyre jobban elhatalmasodott az urai hangulat, sőt, egyesek szerint nem sok választhatja el attól sem, hogy verset írjon. Most tehát ott ülnek és beszélgetnek. Kintről időnként felhangzik a kidobott balkezes Bill de ezzel már senki sem törődik. Nagy robajjal feltárult a kocsma ajtó, és egy hatalmas termetű szakállas férfi lépett be a helyiségbe. A szakállas férfi már körülbelül fél órája áldogált az utcán, és nézte a bejárat fölött lógó táblát kávéház és étterem a levegő királynőjéhez. A szakállas idegen egy ideig mereven nézte a táblát, aztán rántott egyet széles deszkavállán és belépett. Vizsgálódva nézett körül és megpillantotta angyalkát. Ez lett volna a kisebbik baj, Na de angyalka is megpillantotta őt és elpirult. Hát kérem, amikor egy negyvenen felüli, 103 kilós erőművésznő elpirul, ott már baj van. Hát még ha annyira zavarba jön, hogy kiesik a szájából a pipa, és a kiesett. Pont az ölébe esett, és a kihulló parás formás kis lyukat égetett a hatalmas, kemény formákra simuló gyöngyszürke ruháján. Vaknak kellett volna lennie a kockásnak, ha nem veszi észre, hogy itt valami nincs rendben. pedig a kockás, nem volt vak. Te, mi ez, angyalka? kérdezte. Ki ez az ember? És a szakállas felé nézett. A szakállas pedig visszanézett. Keményen és fenyegetően. Angyalka pedig nem felelt a kockás kérdésére, hanem zavarta a hűn Súlyos csend volt. Szinte vágni lehetett volna a feszültséget. Azután Tehát az egész olyan volt, mint egy lidérs nyomásos álom. A szakállas hirtelen felugrott, két ugrása a kockás előtt termett. Na és akkora pofont adott neki, hogy Pierre székestől együtt átesett a háta mögött álló asztalon. A következő pillanatban már azért tarpon termett, és fejjel előre beleugrott a szakállas gyomrába. A szakállas összeesett, és kockás már is rajta volt. Két ököllel ütötte, pillanatok töredékei alatt orron egy szájon vágta, vagy négyszer-ötször. A szakállas tett, hogy felemelkedjen, de... Nyomban olyan rúgás kapott a sípcsontjába, hogy císzegve hanyatlott vissza. A kockás ekkor eleresztette, és talpra állt. A maga részéről befejezte ezt az ügyet, és biztosra vette, hogy a szakálasnak is elég volt, amit kapott. Hátat fordított, és elindult angyalka felé, hogy magyarázatot kérjen tőle a történtekkel kapcsolatban, és... vigyáz! Kiáltotta valahonnan egy éles hang. De későn volt. Egy lövés dördült, angyalka felsikoltott, és kockás a vállához kapott. Az egyik sarokban ülő légionisták, akik pedig nyugodtan iszogatták pálinkájukat, és a verekedésbe sem avatkoztak be, mert hát tudták, hogy a kockást úgy sem kell félteni. A váratlan és ajjas orrtámadásra most ordítva ugrottak fel a helyükről. Amikor a szakállas látta, hogy Kockás Pierre nem esett el, ismét felemelte a revolvert, és összehúzott szemmel célzott. Ebben a pillanatban egy kés süvített keresztül a levegőn, és belevágódott a szakállas mellébe. Tövig! Óriási erővel dobhatták! A szakállas egy pillanatig csodálkozó arckifejezéssel állt egy helyben. Aztán vér budjant ki a száján, és arccal előre végig zuhant a földön. A kést az újonc dobta, aki öt nappal ezelőtt érkezett Belavezbe. Amikor a vizsgálóbíró és a kiküldött gumié örmester befejezte a vizsgálatot, és megállapította az egyöntetű tanúvallomásokból, hogy a szakállas volt a támadó fél. A kockás Pierre sötét pillantást vetett angyalkára. – Mi ketten még csevegünk a dologról, – mondta. Angyalka ismét elpirult, és már a harmadik pipaszopókáját harabta a ketté zavarában. – Na, hát most halljuk, – mondta a kockás, amikor a hatósági emberek eltávoztak. Mi baja volt velem ennek az embernek? Ez, ez Smith volt. Felelte agyalka. Ez mi a kanadai favágó. Na és? Érdeklődött Pierre. Hát azért, mert valaki kanadai favágó, nem látom, hogy miért kell ártatlan emberekre lővődözni. Ó, te nem vagy ártatlan mondta angyalka bíbor piros arccal. Te bűnös vagy, Pierre? Én miben? kérdezte Pierre ilyetten. Az én elcsábításomban? Rebek, te angyalka. Hogy mi? Hát, én elcsábítottalak téged, mondta meglepődve a kockás. Én úgy vette észre, mintha fordítva történt volna a dolog. Goromba, mondta angyalka, és játékosan évődve meglegyintette Piert. Olyan játékosan és olyan évődve, hogy hát maga lepődött meg a legjobban, amikor ettől a semmiségtől kockásnak meglazult két záfogat. Igazán nem vagy gyengít, Pierre. mit nem vágnak a szemébe egy úri nőnek. De ez a Smith már Tangerben is járt utánam. Hát, mit csinálja? belém szeretett? A férfiak rendszerint belém szeretnek. Sajnos azonban egyik sem hosszú életű. Mét van például ez a Gerard? A tudod, aki meglógott a pénzemmel? A filmsztárba jösszes? Igen. Mindössze négy bordáját törtem el, és már ettől is meghalt ez a hülye. Hát igaz, hogy az egyik borda átfurta a tüdejét? Felsóhajtott. Aha. Átkozott szerencse, hogy mind ilyen rövid életű. No, de azért ne egy meg, szívem. Lehetne kivételek is. Látod, megmenekültél a Smith bosszújától is. Remélem, megbocsátod nekem ezt a kis incidenst? Ó, oh, hát szóra sem érdemes, drágám. Felelte kockás, és megtapogatta golyótól átfurt vállán a kötést. – Hát szóra sem érdemes, öregem! – mondta a dobáló, amikor kockás Pierre megköszönte neki a szíves közreműködést. – Igazán csekéség volt. Úgy gyakorlatok, hogy ki ne jöjjek a formámból. – Na de hát, az a dobás, öregem, legalább tizenkét méterről. Ahogy tudsz te így bárni a késsel? A késdobáló nem felelt. Nagyon elkomorodott, és szótlanul lépkedett a kockás oldalán. A pszakállást kísérték ki utolsó útjára, mert hát ők részvevő lelkek voltak, és mindenkinek elmentek a temetésére, akit ők öltek meg. A kockás másik oldalán angyalka ment, aki... Nagyon szomorú volt. Na nem, a megboldogult miatt, mert hát elvégre az mindenkivel könnyen előfordulhat errefelé, hogy egy szúrás következtében elköltözik, hanem mert kénytelen volt nélkülözni a pipáját. A dohányzás rendkívül hiányzott neki. Na de végre is temetésen nem illik pipázni. Nyugodjon békével! mondta a rezignáltan, amikor elhantolták a szakállast, és elmormogtak egy miatyánkot után. Ezzel megfordultak, és elindultak visszafelé. Sietniük kellett, mert mindketten őrszolgálatosok voltak. El is búcsúztak angyalkától, és szinte futó lépésbe mentek a kaszárnya felé. – hány óra? – kérdezte futás közben lihegve a kockás. A késdobáló nem lassított, amíg egy pillantást vetett a karórájára. Legyett jól. Ó, hát elkésünk, állapította meg tárgyilagosan kockás. És némi balsejtelemmel gondolt x őrmester.